vad då för nu? Jag ah, gör det inte dumt, du vet vad jag menar. Det är det vi gjorde på bröllopsnatta. Ja, ja, ja, det kan vi göra, sa Johan. Klev upp och började gå. <skratt> vad ska du nu ta vägen då? Ja, ska inte jag gå och köpa kordonger? <skratt> snälla Johan, det vet väl du att det inte är biter på mig nu för tid? Ja, biter och biter. Men det vore kul att se mig komma någon i pösen. <skratt> Och, och resten. de provar också på kvällen, men jag tänker att du är närmare in på det. Men när de var klar i alla fall så säger gumma: Nå Johan, kom nu i pösen! Äh, vart bara imma.